Ja, då är ni välkomna till Eklidens skolas första poddradio med mig, David Jakobsson. Och mig, Jakob Rådmark. Eh, tanken är att vi tänkte att det är dags att starta en podd på Ekliden. Och då tänker ni, vad är då en podd eller en poddradio som många säger? Det är ett eh, radioprogram som är inspelat eh, och kan... Sen kommer så att via internet eller olika podd, radio, eh, programvaror som man har i telefoner och liknande. Alltså, det är inte live vi sänder utan det här är en inspelning. Vi kommer att ta upp olika eh, aktuella skolämnen i de här poddarna för att belysa eh, problemet och se hur vi har det på vår skola. Eventuellt eh, höra med både elever och personal och skolledning om vad de tycker i de här frågorna. Och vi kan väl säga rakt upp och ner att det kommer inte bara vara problem vi kommer diskutera i de här följande poddarna som vi planerar att göra. Utan det kan vara, det kan vara happenings eller liksom saker som händer i skolan både här på Ekliden, både runt om i Sverige. Det kan även vara internationella händelser det kan vara sånt som kanske inte direkt gäller skolan men kanske indirekt gäller skolan så vi det kommer att allt möjligt från himmel och jord alltså dagens podd kommer att handla om skolsnusket och det är tack vare Kalla och TV4 s granskning av skolornas städning och, och renovering det är, de ber ju elever, föräldrar och anställda att ta bilder, berätta historier, filma situationer eller, eller dålig städning i skolan och skicka in det till deras ja, Facebook-sida mm. och vi känner väl att vi måste ju ta upp det här ämnet även på våran skola och se vad, hur upplever vi våran städning eh, hur upplever eleverna städningen som sker på skolan hur upplever även våran rektor städningen och det här med renoveringar och hur mycket skräpas det egentligen ner här har vi det här problemet hos oss eller är vi befriade från det? Upplever eleverna samma sak som personal och rektor upplever? Att har vi samma bild av det? Eller är det så att skolledningen kanske tycker att det här är bra fast eleverna tycker att det här är inte bra? Vi har idag ett företag som städar på skolan som heter PMI Clean Service AB. Och... Det är egentligen samma personal som, som jobbar kvar, och sen är det en upphandling då som, som eh, gör att olika företag vinner upphandlingen och får städa på skolorna. Eh, och då köper de upp den här personalen som redan finns på skolan. Så det är egentligen samma personal som, som städar här. Och, eh, som har vi har haft i många år. Som har haft många, många år. Och de städar i, en gång om dagen, kommer de någon gång på eftermiddagen, och städar hela skolan så att den är ren när eleverna går och när de kommer till skolan ska det vara rent men vi har även i skolan också beställt extra städning en timme om dagen där det kommer en städare och städa toaletter och städa lite trappor och sånt som, som används ofta och skrapas ner och sandas ner ofta och det här sker då mitt på dagen också så till exempel skolans toaletter städar man både på mitt på dagen och på eftermiddagen eller kvällen precis vi har tidigare i förra veckan intervjuat en elev som heter Madeleine. Och vi tänkte få höra lite på den intervjun och se vad hon tycker om skolans situation med skolans städning. Vi välkomnar Madeleine från NIAN här som ska svara på lite frågor angående skolans städning. Och första frågan blir: där, hur upplever du skolans städning? Jag tycker att den är bra. För man, man ser de här städerna komma var, varje dag och städa toaletter och gå igenom korridorer sånt där Hur upplever du att det blir rent efter att de året här? Att det inte ligger kvar en massa skräp och smuts i och Ja, alltså man kan ju tolka ordet rent på olika sätt. Men till exempel skräp och sånt där så tycker jag att de plockar upp och det finns liksom inga saker som ligger mitt i gången eller något sånt där. Men man kan ändå till exempel toaletter så ser det, det är möjligtvis rent från skräp, men det ser ändå smutsigt ut. Andra frågan då, på vilket sätt tycker du att miljön i skolan kan förbättras? Jag tycker... Om man till exempel tänker ventilation och sånt där. Jag tycker att, att allmänt så är, det, är miljön bra i skolan. Det enda som jag tänker på att man skulle kunna eh, till exempel göra lite finare i korridorer. Till exempel kanske renovera toaletterna. Någonting. Så det blir nyfräschare ny, känsla. Mm. Alltså inte det här som vi har i skolan idag där det är en 1800-talsbyggnad som Ja, allting behövs renoveras någon gång. Men du är inne på det här eh, om att det skräpas ner. Men vem tycker du bär ansvaret för att det skräpas ner? Um, ja, jag tycker väl att det är om vi nu ska vara. Eh, riktigt så tycker jag nog att det är ändå eleverna. För jag tror inte direkt att det är kanske lärarna som slänger en kolaburk på golvet eller något sånt där. Så ansvaret är vi mycket på oss elever kan vi påverka er elever att göra vet det bättre, eller kommer det här hemifrån? Ska är föräldrar ta ansvar och se till att ni inte ska öppna Ni har ju försökt, sagt till och satt upp regler i korridorerna. Men det är väl bara allmän lathet. Jag, jag vet faktiskt inte. Du tror alltså inte att det är någon uppfostra uppfostrande fråga? Um, ja, alltså både och, mm. men... Jag, jag tycker väl bara att man inte gör det. För jag tycker ändå att det är viktigt att man kan trivas i skolan. Och det är en sak. Alltså jag själv vill trivas i skolan. Då förstår jag att jag inte kanske ska slänga en kolabor på golvet. Mm. För då trivs inte andra på grund av att jag gjort det. Så det är väl att kanske inte bara tänka på sig själv och tänka på alla andra. Ja, bra. Eh, vi går tillbaka lite till. Till det här med toaletter då. Och jag frågar dig. Upplever du att skolans toaletter är äckliga för att de är skitiga? Alltså de är fysiskt smutsiga. Eller är de äckliga för att det är offentliga toaletter? Alltså det är inte kanske ren smuts som finns på toaletterna. Men, men jag, jag tror inte att jag är ensam om att det ser äckligt ut. Man, man uppfattar väl. Att det är ändå så många som går på skolan och använder toaletterna flera gånger per dag. Och då uppfattar man det som smutsigt. Kanske smutsigt än vad det egentligen är. Men jag tror att det mycket har med just att det är ändå gammalt. Och att det kan... Jag tror att ändå fler skulle gå om man själv ser att det ser nytt och fräscht ut. Jag tänkte på det här med att göra... Varje klass får sin egen toalett en tjejktoalett och en killtoalett för varje klass tror att det skulle hjälpa situationen att jag vet vilka det är som går på den här toaletten jag vet att det är mina klasskompisar och mina tjejkompisar som går här. skulle det göra att det blir lite fräschare eller handlar det mer om att miljön i nedgången att vi har gamla, gammal kakor och slitna speglar mm, dock, eller det, det är både det om att det är gammalt och så. men jag tror faktiskt att det skulle Ändå för de som kanske är har lite emot att gå på toaletten för det är säkert. Jag tror faktiskt att man skulle eh, att man i alla fall skulle vara lite mer... Inte säker, men jag tror faktiskt att det skulle hjälpa om man hade en toalett till typ varje klass. Personligen så skulle jag tycka att det vore bättre. Stort tack för att du ställde upp. Mm, tack. Bra, tack. Ja, då gnisslar det som fan här. ju. Eh, då ska vi se. Det där kan ju ha sabbat hela podden nu, kommer jag på. Skit samma, vi kör på. Vi testar. Det, det hon pratar om här är ju egentligen att eh, det är inte att det kanske är skitigt på toaletterna. Hon använder ord som det beror på vad, man, vad, vad vi menar med ordet rent. Alltså är det rent i eh, hörnen? Alltså har de hon, har hon fått bort smutset? Eller är det Uh, ofräscht på grund av att det är nedslitet. Och det hon pratar om är ju egentligen att det är gammalt. Mm. Och det där tror jag är ett tyvärr problem som, som uh, många uh, bilden av vad som är rent och vad som är orent, vad som är nedgånget och vad som är fräscht tror jag är lite svårt. För just tänker man, hur har man det hemma? Man jämför ju mycket så. Eh, hemma kanske man har en, en fräsch, nyrenoverad toalett. Jämför man den då med en toaletter så självklart så är det... Folk kommer skor in på toaletten. Det dras in smuts. Är det snö och slasker ute eller har det regnat? Det kommer bli skitigt på golvet. Det kan vara blött och man det trampar med en sko som är, är dammig. Liksom, det behöver ju absolut inte vara så. Bara för att det är lite blött på golvet behöver det inte betyda att någon har kissat på golvet. Utan det kan vara någon som har råkat skrätta lite från handfatet. Eller råkat, eller råkat gått in med blöta skor. Så jag tror att tittar man inne på våra toaletter här på Eplinen i alla fall. Så i nio fall av tio så tror jag att det handlar om att det är skitigt. Det handlar om att det kanske är lite slitet. Det är ett, <skratt> frågan om att slit, för ett kakel slits ju inte som, som, som kanske en matta gör eller en, en trägolv gör. Utan kaklet är ju fortfarande detsamma om man håller det rent och snyggt. Däremot så blir ju kakel kanske omodernt. Mm, eller går sönder och det är en annan femma. Eller för om att, det klottras på eller någonting. Så ja, det. självklart. Det är, det är ju inte för det är ju ett sånt kakel är ju lätt att rensa på ett ifrån men i det här fallet så är det ju kakel som, som ser ut att komma från eh, ja, vad ska man säga 70-tal där vi har eh, ja bruna toaletter ja. där väggen om kaklet är brunt och, och klinkersen kanske också är lite åt det det, det hållet och det, den känslan att gå in i ett mörkt och brunt rum tror jag kan påverka men även sådana toaletter som är från... från eh, offentliga toaletter på restauranger och sånt. Eh, som folk... Mycket människor använder. och Kanske även brusande människor använder. De inte bryr sig om hur det ser ut. Eh, de är ju vita och fina. Där är det ju också äckligt. Och känns, känns smutsigt. Än fast det är vitt och fint. Så jag tror inte att renoveringen i sig hjälper från den här känslan. Jag tror att själva känslan är... offentlig toalett. Och mm. att det är äckligt. Mm. Sen så kan jag väl ta för min egen del så jag tycker det är väldigt viktigt att det inte ska lukta illa på toaletten. men nu pratar jag efter mina e min egen åsikt men jag, jag... det luktar ju oftast illa efter att någon har varit på toaletten, ja. vare sig någon har varit ja. in och klubbat eller... gjort hurin... ettan eller tvåan så kan vi säga ja. Ja. i det här fallet så i det här fallet där hon pratar om så pratar hon också om att att uh, uh, Nej, jag säger som ett exempel att, att skulle det funka med att ha en toalett per klass? Kanske en tjejtoalett per klass, en helt toalett per klass. Och det tycker hon är en bra idé. Men att, i, det här, i skolans fall så går ju inte det. Men, men i, i den möjligheten har vi ju ändå att ta upp. Att Vad händer om vi, vi skulle ha en toalett per klass? Alltså att, att jag i 7a eller 7b har en toalett som jag vet att det är bara vi som går på skulle det påverka? För, för mig skulle det kännas fräschare. För jag vet ju här, vi har ju personal på det Jag vet vilka personal som går på den toaletten. Ja, och det tror jag absolut att det skulle påverka också. Eh, man vet ju bara liksom, hemma eh, man, man har stenkoll på vilka som går på den muggen. Eh, och du har stenkoll på vem som har skitat ner på muggen också. Eh, om, om det skulle vara skitigt eller det skulle vara kiss på ringen eller vad tusan som helst. Exakt. Då har du koll på vem det är? Ja. Men det är ju fortfarande så att hemma så, så städar man det. Så man slänger inte papper på går och låter papper ligga kvar utan man plockar faktiskt upp det. Och eh, om du eh, kissar på väggen och skriver ditt namn så, så får du ju lida för dig själv istället för någon annan. Så att det påverkar ju. Mm. Och jag tror att då kommer vi direkt in på nästa lilla. Eh, Eh, fråga som jag tycker är värd att ta upp Och det är det här Vems ansvar är det hela Vems ansvar är det att det skitas ner Vems ansvar är det att det skräpas ner Ä Är det oss i personalen Är det vårt jobb att gå runt Och ta hand om, om All skit Eller är det så att Kan det vara så att det kanske är allas ansvar Att Man, man kanske måste ändra på hela Hela eh, tankesättet är att vi måste ta ett gemensamt ansvar och påminna varandra. Jag tror att elever framförallt och även, även lärare misstolkar det här med att det är en skola och då är det inte mitt ansvar att baka upp efter mig. Vi har ju städer som gör det åt mig eller vi har ju någon som, som städer åt mig offentligt. Här är ingen, Skolan är ingen offentlig plats utan skolan är en, en skola där, där alla ska trivas så även de personer som slänger skräp eh, ska ju trivas i den miljön. Skulle vi låta skolan förfalla, skulle vi låta klotter sitta kvar, skulle vi låta skräp ligga kvar på marken så skulle jag, även de tycka att det var vidrigt på skolan. Även fast de vet om att de själva har bidragit till det så, så skulle de ju inte trivas och, och beskylla skolan för det. Men jag tror att vi måste vara tydliga till elever och, och föräldrar och säga att eh, det är ingen offentlig plats- vi är här allihopa för att och, och trivas vi måste gå i skolan för det är en skollag ska vi inte då städa efter oss själva jag förstår att vi måste ha någon som går in och tar bort grus och sand och damm och sånt och, och sköter den alldagliga och, och kanske även en grostädning där vi polerar golv och golv men alltså att ta bort skräp och sånt, det, är ju inte, det hör ju inte till skolan att skolan ska lägga ner skolpengar på det nej, precis det är ju pengar som skulle kunna gå till undervisning istället för det där är spännande Städat. att tänka just hur, hur, mycket, hur mycket tid går per dag till att eh, till exempel få undan den här, det här skräpet. Ja. Eller städa eh. klotter. Hur mycket ja, pengar precis. går åt. Det är ju inte, det är inte värt pengarna som, som läggs på, på städning. Det är inte värt pengarna som läggs på klottersanering i, i kommunen. Utan vi kanske ska Lägga de pengarna på att köpa bättre skolmaterial och ge bättre pengar till lärarna så att de... Eller kunna renovera och fräscha till. Exakt. Vi har också intervjuat eh, vår rektor Mats Strandler i eh, liknande frågor och vad, vad han anser skolan ha för eh, städning. Då är vi här med rektor Mats Strandler på skolan. Vi ska ställa frågor till honom. Då frågar jag dig, Mats, hur upplever du skolans städning? Tycker vi har en bra städning. Det är ingen att om. De är jätteduktiga och väldigt ansvarstagande. Det är alltid, det tycker jag, väl ställt på de allra flesta av dem. Mm. Och Finns det några planer idag att förbättra miljön på skolan så som det ser ut idag? Ja, vi har ju redan börjat en del. Vi, vi försöker ta vad säger, avdelning för avdelning. Nu har vi startat i somras så lät vi måla om VA-korridorerna så mm. att de är uppfräschade och renoverade. Vi har börjat med att se utifrån elevenskemål en del vad det lite fler aktiviteter ute på raster om man räknar det till miljön. Och, ja, vi försöker successivt hålla efter. Mm. Ja. Bra. Eh, en fråga som har kommit upp flera gånger det är det här med nedskräpningen. Och vem tycker du bär ansvaret för att det skräpas ner i skolan? Ja, ska jag vara krass så är det ju fler elever som skräpar ner än vad det är lärare. På så sätt är, ju, är ungdomarna Sämre. Å andra sidan så är det ju också väldigt många fler unga än vad det är lärare. Så det är 650 elever så det räcker att 20 av de eleverna skräpar ner så ser det ju betydligt skräpigt ut, mer skräpigt ut. Men, men jag, tycker, jag tycker nog inte att det skräpas ner så himla mycket. Om man går på eftermiddagen så är det ganska fint i våra lokaler. Jag har varit på andra skolor där jag har sett mycket. Mycket, mycket mer att man bara slänger saker omkring sig. Mm. Så att istället för att hitta 20 stycken som inte skräpar, som skräpar ner så skulle jag nog säga att det är rätt häftigt att vi i så fall har 630 stycken elever som faktiskt har rådning omkring sig. Mm. Det håller jag med om. Och vems ansvar är det att uppfostra eleverna att inte skräpa ner? Man har tagit den här gamla, det har stått i skollagen att... Att skolan har en del i ansvaret också. Ja, det är ju klart, klart att det är ytterst är vi vuxna som ska se till att vi, har, att vi på något sätt hjälper och lär de yngre att försöka hålla ordning runt sig på gemensam arbetsplats. Sen är det lite svårare. Jag har ju varit på, på ja, efter sex skolor. Det är ju konstigt att på lågstadiet så klarar faktiskt ännu fler ungar att hålla rent och fint omkring sig och låg- och mellanstadiet. Men på högstadiet, då är det en tid när man har kanske lite andra saker att tänka på och det kan vara lite fler som, som stökar till runt sig. Men då är det alltså det viktigaste alltså, eller det mest effektiva om man ska nu se till att man vill ha rent omkring sig det är ju faktiskt att kompisar säger till och markerar att, att det är man inte slänger saker omkring sig, utan använder papperskorgar och sådär. Det är klart att lärare ska säga till också. Det är oerhört destruktivt om lärare inte gör det. Men om en jämnårig säger till så har det större effekt. Mm. För det förväntar sig inte så många ändå. Nej, precis. Man pratar här om grupptryck också till ja. exempel. Vi har ju, har ju renoverat på, på, i, i två korridorer på skolan nu i sommar och som, som jag upplever i alla fall där, där det är fint och rent så är det svårare att skita ner och klottra ner. Hur upplevs det där nere? Har, har vi hört något från lärare och elever att, att det fortfarande ser fint och fräscht ut? De tycker det är fint och fräscht. Det har varit vissa lite klotter. Vi har också faktiskt kommit åt det och, och, och pratat med någon som har gjort det och hållit efter det. Och det det är ju så. Det, vet, det är så klassiskt att det är klart att det är, är, det, är det tråkiga lokaler så inbjuder det till att, vara, att hålla ordning om sig sämre. Har man stökat till i sitt rum ordentligt, då fortsätter man att ha det stökat. Precis. Men sen så, så håller man det snyggt lite längre. Så att det, men, men jag tycker att alltså vi, oavsett om det är... Vi får liksom aldrig ge upp och tycka, när det är meningslöst. Varför ska jag hålla på och hålla efter? Och det hoppas jag att elever också kan tycka. att alltså, Låta bli att tänka, nej men det är meningslöst att hålla på och gå ut och städa vid klassen nu. Eller tvätta skåp. Det klottras ner igen. För börjar vi göra det, då, då ger vi upp för det här. Ja, för de som ställer till det. Absolut. Vi har ju inte... Vi har inte haft några stora problem där. Vi, vi hade ju en drive du och jag tidigare där vi gick ut till klasserna och bad dem att inte slänga skräp omkring sig eller lämna skräp. Utan, men men överhuvudtaget har vi väl haft det väldigt, väldigt fint tycker jag, personligen. Mm. Och jag håller med helt. Jag tycker att det, det är en städad och snygg skola. Vi, vi har lokalerna att jobba med. Alltså de lokaler vi har, det är det vi har att jobba med. Och jag tycker vi har gjort det bästa av situationen. Sen så går det alltid att förbättra mig kostar en massa pengar. Så. Ja, vi, har, det det ja, så så vi så. har ju delar som eh, vi tycker... Vi, vill, vi skulle vilja ha mer eh, ombyggda, nybyggda, renoverade toaletter. Men vi har faktiskt på toaletterna också gjort en hel del. Vi har bytt ut i de flesta våra blandare mm. så att det är sådana här självspolande mm. som man inte behöver ta för det vet vi att många, många... Eh, både ungdomar och vuxna tycker det känns otrevligt att, att ta i handtag och sånt där När man ska slå, slå på vattnet mm. Eller behöva stänga av den när man har tvättat sig Det behöver man inte Vi har tagit bort handdukar, pappershanddukar För att inte behöva ha eh, ja, allt för mycket smutsiga handdukar som, Eller de papperskorg som eh, blir ja, följda Utan vi har låstorkar istället och vi har en hel del toaletter som är riktigt fräscha sen har vi toaletter också som vi ja, man helst av allt skulle vilja bygga om helt och hållet men det är inte så lätt att ta skolpengen till det som ska täcka övriga kostnader också utan för eleverna utan då man får ta lite grann av den för år till år men skulle vi göra en enorm satsning nu då skulle vi ta mycket av den skolpengen som ligger för de elever som går i skolan nu mm. till det här som andra sen skulle ha glädje av. Och, och det är ju inte särskilt rättvist heller. Vad håller vi med Får vi tacka? Tack, Tack så mycket Tack. Ja. ja, vi, vi har ju här Mats ändå förklarat att vi, vi lägger extra pengar på det och vi vi har renoverat och vi har en diskussion kring hur vi skulle kunna utveckla det men han pratar även om att eh, dagens skolpeng ska inte gå till att renovera för eh, nästkommande generationer utan vi måste ju hitta pengar som gör alltså som inte tas från skolpengarna så vi måste ha eh, och det tycker jag är jätteviktigt också att förmedla ut eh, för en sak är att vi tar pengar nu, vi renoverar, vi gör det jättefint men då är det ju dagens elever som går i skolan nu deras resurser som försvinner. Och pengarna måste ju som du säger liksom det, det är redan en tillräckligt tight budget tror jag för att få skolorna gå runt i övrigt. Men vi ska och, väl hålla en nollbudget om jag förstår. Ja precis. och Nu tåls att sägas att vi är ju ändå hyresgäster i våra egen skola. Vi bedriver verksamheten. Och kommer säkerligen göra det i väldigt lång tid framöver. Men vi är fortfarande hyresgäster här. Vi hyr lokalerna från kommunen. Mm. Eh, och det, det finns ju faktiskt... Eh, ansvaret för lokalerna ligger ju inte bara på oss som skola. Utan det är ju faktiskt så att... Ser, ser kommunen att det behöver göras renoveringar. Så kan de gå in med medel för det. För det är deras, det är deras lokaler. Men de har ju inte... Det, det, det är ju faktiskt ett äh, sak att ta upp att, att äh, vi har något så här. Äh, alltså skolan har vissa skyldigheter att, att fixa och, och äh, kommunen, då, eller fastighetskontoret, har, har andra äh, åtaganden. Äh, det kan ju, om jag, nu kan jag ha helt fel också, men jag får mig att det kan vara så att armaturerna, alltså själva lamporna i skolan, står kommunen för, men ljusaren står skolan för. Mm sådana små skillnader är det. Så att eh, i det här fallet så, så kan jag tänka mig att kommunen bör gå in och renovera upp de lokaler som de själva hyr ut. Precis som en, en privat hyresgäst eh, som har eh, ett hyreshus och hyr ut sina eh, lägenheter till eh, medlemmar så måste ju de också renovera upp och snygga till. För att mm. Snart är saker och ting förfallna här i skolan och om inte kommunen går in och gör någonting så kommer man behöva göra en stor renovering och då kostar det betydligt mer pengar. Vi har fortfarande fina lokaler, vi håller efter lokalerna och det gör vi. För vi betalar extra städning och vi betalar städning, men det krävs också av kommunen att faktiskt satsa på sådana här saker, att satsa på skola och så är också för den delen att se hur deras lokaler blir bra och upprätthålls på ett sätt. Sen så någonting som jag måste få, få, få prata om jag kanske är lite, lite färgad där just för att jag jobbar på särskolan en del också men har ni möjligheten att gå in och titta på särskolans lokaler och så jämför ni med hur det ser ut i, i klassrummen Ute i korridorerna, till exempel i OB. Du menar klottermässigt? Klottermässigt, och även vad lite omsorg kan göra. Man funderar på liksom, ja, man kan sätta upp lite roliga saker på väggarna. Man kan behövas lite mer jag vet inte vad man ska kalla det men mysighet i klassrummen för det är en helt annan grej Men då har vi det att det är faktiskt elever och personal som tar ansvar för sina korridorer jag tror inte vi har det implementerat i övriga elever och övriga personal att tar ni hand om era korridorer så kommer ni få en bättre miljö ni trivs bättre där. Och trivs ni så presterar ni bättre. Och presterar ni bättre så får ni bättre betyg. Katten på råttan, råttan på repet. Och så slutar det med att ni har bra jobb och betalar bra skatt i kommunen som går till skolpengar. Precis. Till slut så kommer ju även era barn börjar börja i skolan. Jag tror att om vi på skolan tar vårt ansvar om vi lärare och personal se till att ligga i och fortfarande ta tag i problem till exempel när vi klottar, att vi ser blyarsträck, att vi ser till att det försvinner att vi inte bara lämnar över det ansvaret till någon annan att vi ser till att plocka upp om vi ser någonting Och vi pratar med eleverna som lämnar skräp efter sig, om vi pratar med elever som sitter med fötter på bordet och skiter ner så, så tror jag i långa loppet att vi kan upprätthålla en ganska schysst standard att vi kanske inte behöver renovera så fort utan att vi kan bibehålla en bra miljö men även så tror jag det är så att man får inte bara snöja in sig där på att det är personal och vi som, eh, och vi som jobbar på skolan som ska göra det här. Utan även att ni elever påminner varandra också. Eh, och herregud det är inte svårt att säga till på Olan. Hörru, är dig, ta upp det där. När man ser någon missa papperskorgen med en, eh, ja, blast, eh, en ett godispapper eller vad tusan som helst exakt och lämna inte smakisförpackningarna på, på borden utan här är ju, ni, går, ni kommer gå förbi en, en papperskorg inom loppet av 30 sekunder och så jobbigt är det inte att bära med sig det här och det medför ju att det kommer se så mycket snyggare ut och lägger vi då inga, mindre pengar på städning och, och klottestäd så kan vi lägga de pengarna precis som du sa innan Jakob att vi lägger de pengarna på att renovera upp och få fina toaletter precis vad själva frågan då i sig, det här med skolsnusket. Då. Nu vet vi att vi kör extra städning och, och vi har börjat renovera och eleverna tycker väl ändå att städningen i sig är ganska bra. Hur, hur tror du att Kalafakta kommer att lägga upp sitt program? För jag vet ju själv att jag ibland tycker att de bygger upp programmet som att det här är en självklarhet och sen i slutändan så, så kanske de inte kommer riktigt till. Eh, punkt med det här och visar att det här är ett problem i skolan. För jag menar smutsiga toaletter kan man alltid arrangera fram och ta bilder på och skicka in. Ja, jag har varit inne några vänner och tittat på Kalla Faktas hemsida och även den här Facebook-sidan där de lägger upp där folk får lägga upp bilder på exempel på ja, så kallat skolsnusk. Eh, att tillägga att du gjorde citattecken ja, också för det syns skolsnusk. inte i radio. Eh, men och visst det kan se för jäkligt ut på vissa ställen. Men Gro inte mer på. Skräckexempel finns mm. i överallt, gällande allt. Eh, och det är hemskt det här som till exempel nella pojken på 8 bast har har eh, skickat in ett han har pratat med sin rektor och skickat ett brev till honom för han tycker det är så äckligt och hans klasskompisar går inte på toaletten de väljer att inte gå på toaletten när de är i skolan istället för att göra det när man behöver bara för att det är så äckligt och... Men är det då, då måste jag flika in för är det då för att det är nerskitet på toaletten att någon har, har eh, inte stärat efter sig att, att lämna ja Smutsig toalett efter nummer två Att urin finns på både ring och på sidan Att papper ligger överallt Eller är det faktiskt ett problem att Det är smuts i hörnerna Eller det städas aldrig på toaletterna Eller för jag menar Själva, själva det här att, att en, pers en per person går in städar toaletten är ren och fin Då krävs det bara att en person går in efter Pissar på ringen, slänger papper på golvet- så ser det för jävligt ut igen. Jo, precis. Då är det inte ett problem med städning. Då är det inget problem med skolsnusk- utan då ska vi kalla det för dålig uppfostran. Mm. Alternativt att det kan vara så att, att städningen kanske inte sköts. Det finns säkert städföretag som inte tar sitt uppdrag på allvar- och, och kanske inte städar som de ska. För där är ju en annan femma. Pratar vi skolsnusk i den bemärkelsen- att skolan inte betalar för städning- en gång om dagen, utan man kanske låter någon komma in bara tre gånger i veckan, eller liknande. Att vi har personer som städar, som inte gör sitt jobb där, där de eh, skiter i att städa undan saker. Att, att de skiter i att det är smuts som ligger kvar och ligger kvar och ligger kvar. Eh, och eventuellt det här med, med renovering, att man tillåter saker att förfalla. De pratar i programmet tror jag om eller programmet har väl inte varit än men de pratar i alla fall i Reklamet, eh, reklamen för reklamen eh, i, i frågeställningen inför programmet att ventilation är ett dilemma och det vet jag att vi jobbar stenhårt med vi har eh, våra fastighetsskötare är här ofta och kontrollerar och vi har folk som är här och, och eh, försöker fixa problem som uppstår i ventilationen Flödet är för dåligt, eller flödet är för starkt, att, att det är för kallt i flödet och så vidare, och så, vidare. så. det, Och det tror jag är det viktigaste att den miljön sköts för att övrig städning med, med kisporingarna och sånt beror ju mer på dålig uppfostran. Att man inte städar mm. efter som man gör ett misstag. Att man inte bryr sig att man tycker att det äh, fanns på det, det är inte mitt problem. Skulle vi låta det ligga så blir det ditt problem till slut. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, jag tror man kan prata om det här hur länge som helst, just bara och som, som jag sa. Att det finns skräckexempel. Jag upplever inte egentligen som något. Absolut inget skräckexempel och inget exempel på skolsnusk direkt heller tycker jag. Eh, det går att göra saker. Det gör det överallt tror jag. Det, det, det gör det säkert på en helt nybyggd skola också. Eh, och det kan vara skitigt och snuskigt på en ny skola också. Eh, det, det jag tror vi får göra det är att försöka ta vårt eget ansvar och göra det bästa av situationen. Alltså hålla undan efter en själv i första hand. Och i andra hand på mina kompisar eller kollegor eller vad det nu är eh, att... Vi åt och så håller vi undan så blir det inte mycket. Att det? Efter. Nej. Det är, vi har ju exakt. faktiskt en en deal där, där varje klass eller varje arbetslag tar hand om sin korridor och att de ska gå ut och städa en gång i veckan. Jag tror inte att det städas i någon korridor- eller tvättas klotter i någon korridor- i någon vecka. Nu ska jag inte svära på att det stämmer- för det, jag, jag vet inte om det... Jag är inte ute och tittar hela tiden. Men... tror inte du att om vi skulle göra så- att, att eleverna faktiskt går ut och städa undan det- som kommer ut på skåpen klottermässigt- att det plockas upp kontinuerligt- och att, att vi ser till att hålla det snyggt så- tror du inte att det är lättare- att se skolan som en renare plats. Jo, det tror jag. Säg, Ta, ta fem minuter av infotiden med din klass och bara gå ut och, och om, om inte annat kolla. Det kanske är fint och snyggt. Då att alla städer sitt Okej. skåp till exempel. att man, ja, tar, precis, bort man tar med sig ett sudd eller en, en fuktig trasa och bara dra sitt skåp. Eller, ja, bordet som är utanför Bordet att det är snyggt, eller vad som helst. Det är, är så enkelt när man är, är så många att bara tänka att någon annan gör det. Men samtidigt är det så enkelt när man är så många att göra det för det går för det baskat fort att göra det. aldrig har så många gjort så lite för så mycket. Precis. Eller Ja. Jag tror det, om och summerar ihop det här så, så har vi väl ändå en ungefärlig samma bild som elever och, och skolledare har att eh, skolan sköts ändå ganska bra. Vi har renoveringsbehov- men vi har tagit tag i renoveringsbehoven. Vi har rena toaletter. Vi städar dem dagligen- två gånger om dagen. Men eh, även renovering- toaletter behövs. Och det tittar även skolan över. Ja. här tycker vi nöjer oss med veckans podd. Och så återkommer vi med ett nytt ämne. Jag hoppas att kalla fakta- vi tar upp skolan som ett exempel. Ja. Våran skola, våran fina skola. Annars så säger vi så här om... ...Karafakta och hela deras organisation. Tack för oss. Ja, tack. Hej.